Із ними двоє дівчат із приїжджих. Познайомилися. З'ясувалися, що дівчата ленінградки. Іра відразу згадала Олександра Розенбаума, що закохав її в себе піснями. Іменинник Тигран налив новим гостям у чарки, і Владислав виголосив тост. Пили коньяк. Іра відразу відчула його міцність. Але не дуже хвилювалася, адже то була всього лише одна чарка. І вони з Владиславом невдовзі підуть додому. Кінець першої доріжки, першої касети. За столами панувало веселе пожвалення. Бесіди лилися рікою, хоча ніхто нікого не перебивав. Усі були раді поздоровити іменинника, і кожен у свою чергу промовляв на його честь чимало теплих слів. Ресторан розташувався на відкритому повітрі, і сама обстановка – настроювала на невимушену поведінку. Іра відкинулася на спинку дерев'яної лави та роззернулася на всі біч. Це ж треба, вона у Кавказькому аулі. От уже ніколи не думала, що зможе побувати в такому закладі. Та весь дух цього ресторану типово чоловічий, холостяцький. І жінки тут навіть якось недоречні. Таке місце лише для чоловічого товариства. Тут можна призначити ділову зустріч, обговорити проблеми, посидіти з друзями за пляшечкою кон'яку. Південним чоловікам, думала Іра, належить мати закриті для жінок заклади. Такі їхні традиції, їхня давня національна культура. І хоча нині не 18 століття, і вона ж ніяк не вважає себе надто консервативною, але навіть їй зрозуміло, що жінок, які приходять сюди, можна віднести тільки до двох типів. Або це повійниці, яких привели на один вечір, або дуже близькі жінки-друзі, майже свої хлопці, з якими немає і не може бути ніяких романтичних стосунків. Тоді як же вона опинилася тут? І чому їй байдуже, що подумають про неї ці незнайомі люди? Ось іменинник виголошує тост-відповідь своїм гостям. Його слова такі ж прекрасні і мудрі, як і всі почуті Ірою сьогодні. Тільки чомусь вона погано їх розуміє. Та й бачить тих, що сидять за столом, якось не дуже чітко. Вже вона все-таки сп'яніла. Напевно, так і є. Ну що ж, треба опанувати себе та спробувати дати собі раду. Але зробити це виявилося зовсім непросто. Як часто буває з непитущими людьми, остання чарка кон'яку стали для Іри тією самою краплею, що з абсолютно, здавалося б, тверезою людини, зробили її відразу п'яною. Все, що запам'яталося їй потім з того вечора, це мокра від дощу дорога, та вони з Владиславом що весело біжать кудись по калюжах. Незнайома квартира, де чомусь треба було розмовляти в Маленька кімнатка з одним єдиним кріслом-ліжком, на якому було жахливо тісно вдвох. Та вона сама, що голосно скрикує, бо не може стриматися. Вранці, ледь засіріло, Іра над силу вибралася з незручного крісла, де все ще спав Владислав, підняла з підлоги розкиданий одяг Схопила з підвіконня свої трусики, що невідомо як опинилися там, і швидко одяглася. Обруча ніде не було. Без гребінця, пальцями зачесавши та розправивши Чубчика, Іра зібрала на маківці волосся під гумку, знайдену в кріслі, глянула на себе в маленьке дзеркальце, знайдене прямо на підвіконні вікна, і вжахнулася. На неї дивилося бліде, пом'яте обличчя та очі. Злі на весь білий світ. І навіщо їй треба було вчора так напиватися? І чому він не відвів її додому, як обіцяв, а притяг у цю квартиру та нестямно уклав до себе в ліжко? Ну як він міг не спитати, чи хоче вона цього? А раптом він запитував, і вона відповіла так. Який кошмар! Як вона могла до цього дійти? Іра сердито стукнула в підлогу бусиніжками, підтягуючи їх до себе, і почала взуватися. «Доброго ранку!» – почулося з крісла.